ținutului Harabuii în minutul 52. Stanciu a fost integralist în timp ce Alex Chipciu a intrat la pauză. În Italia, Ciprian Tătărușanu a încasat două goluri în prima repriză și Fiorentina a remizat 2-2 în deplasare la Udineze. Internaționale Milano a câștigat cu 2-0 la Empoli, Juventus a învins-o cu 4-0 pe Caliari. Cu același scor a trecut Aseroma de Crotone, iar Napoli a remizat 0-0 la Genoa. Juventus a trecut astfel pe primul loc cu 12 puncte. ul peste Napoli. S-a desfășurat etapă intermediară și în Franța. Nice este lideră după 4-0 cu Asemona Comeci, în care Mario Balotelli a reușit o nouă dublă. Olympique Lyon a trecut cu 5-1 la de Montpellier după ce a fost condusă, iar într-un alt meci interesant, Rena a învins-o cu 3-2 pe Olympique Marseille, care în minutul 86 avea 2-1. la Uite, măi, George, că pare să-și fi găsit și baloteli locul După eșecul de la Liverpool, echipa noastră de suflet da. Crezi că era frământat de chestia asta? Nu, așa ca idee Eu nu cred, adică că... În Franța dă goluri pe bandă ăla Eu cred că la Steaua s-ar fi azi. descurcat mult mai bine Man, La Steaua cred că dea 15 meci. Da, era, Liga absolut. 1, era cu Tama și cu mulți prieteni și-ar fi făcut la Steaua Cred că ar fi fost <laughs> minunat Raiu pe pământ Serios, nu ne crezi, Vlad, dar toată lumea își dorește să joace la steaua. Mm -hmm. Chiar era și rapid... rapidiști, înțeleg. Chiar, nu, chiar așa. Bine, pe vremuri era și ceva al trai. Da, au fost câteva cuibușoare. Și frumos. acolo s-ar fi înțeles, adică în limba Brilliant, maternă. ar da, fi da, fost da, da, da. minunat. Am rămas dator cu o piesă de ieri, am zis că începem cu ea și hai să ne ținem de cuvânt. Vă de Johnny Cash că m-ați provocat ieri. Johnny Cash, mama. God's e. gonna cut you down la Europa <laughs> FM, începem așa frumos dimineața asta. Bună dimineața! cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut 'em down. Tell them that God's gonna cut 'em down. Well my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee. Talking to the man from Galilee He spoke to me with a voice so sweet I thought I heard the shuffle of angels sweet He called my name and my heart stood still When he said, John, go do my will Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut him down You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand. Working in the dark against your fellow man But it sure as God made black and white What's done in the dark will be brought to the light You can run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later gotta cut you down Sooner or later gotta cut you down Go tell that long tongue liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell them that God's gonna cut you down Tell them that God's gonna cut you down Tell them that God's gonna cut you down Johnny Cash la Europa FM 7 și 19 minute Asta a fost replica a celor doi colegi, Vlad și Luca, ieri după ce v-am înnebunit cu Dragon Ball Man Human Piesa e nouă pe care poate o mai ascultăm A Sper să o mai ascultăm. Domnul, Domnul Luca a observat. Că, așa, că... Domnul Luca a observat da. că piesa de ieri a fost inspirată de piesa de acum foarte mulți ani. Luca e, e mai meloman. Mulțumesc, maestre! Da. Dar, Johnny Cash, după o viață foarte tulburată și toulmultoasă, așa, spre sfârșitul vieții s-a liniștit, a cunoscut, s -a, mă rog, s-a căstorit în sfârșit cu marea lui iubire și l-a descoperit pe Dumnezeu. Deci, asta, la fel face și Elena Udrea, dacă ați remarcat. Deci doamna Am Udrea... ea studia, studiază întâi. Nu știa că l-a descoperit pe Dumnezeu, dar studiază drumul până la el. Eu cred că l-a descoperit pe Dumnezeu de mai multe ori în viața domniei sale, dar una peste alta știrea este că doamna Udrea a căzut pradă fiorului pastoral... Și a devenit studentă la teologie Deci s-a înscris doamna Udrea La cursurile de master ale facultății De teologie ortodoxă din Cluj-Napoca Secție asistență pastorală Deci la asistente bun. <laughs> E bună? am crezut că da. Luca de la sport nu. Da. nu Deci va, va deveni asistentă pentru că locurile de la TV sunt ocupate de niște domnișoare care n-au alt avantaj decât că sunt mai tinere. Doamna... Da, udea? dar asistentă pastorală înțeleg. Însă pastoral. știrea, Asistent. din golul de informația asta, da. știrea mi se pare faptul că a intrat pe locurile... Uh, Bugetare Da, adică pe locurile o... bugetate Da, i a dat examen și a luat mai multe note și a intrat pe locurile bugetate deci... Asta mi se pare foarte tare E la învățământ de stat exact, <laughs> pastoral. exact Asta mi se de pare stat. foarte tare că a da. învățat Și te întreb, frate, ce s-a fi întâmplat? Eu am văzut niște semne Deci a pus mai multe fotografii în ultima vreme Are o fotografie cu o capră care a făcut ravagii pe internet Da mai are o fotografie cu un ciobănaș care se împantala în scurț. A ela. fost la munte, mă, acum. Se bucură vizibil băiatul ăla că da. ha, e lângă doamna Udrea, adică vizibil. Da, deși, deși după vizionomie da. n-ai zice. Deci asta. Eu cred că îi se trage de la capră, doamna Udrea a descoperit fericirea păstorului alături de capra sa. Pastorală. Eu vă spun, da. A declarat în felul următor. Dorința mea e să mă pregătesc în consiliere pastorală Tocmai pentru a putea să-i sprijin pe cei care au probleme de natură emoțională, spirituală Și care se pot trata inclusiv prin metode religioase Deci vrea să-i trateze pe toți cei aflați în nevoie Normal dar Asta Pe viitor s-ar putea să mă înscriu chiar la facultate, zice doamna Udrea Dar momentan m-am înscris la master Aici sunt confuz, nu înțeleg. Eu știam că masterul vine după ce faci facultatea, dar mă rog, poate că s-a schimbat ceva. Cred că a făcut o facultate și doar masterul e în altă direcție. Aha, ok. Deci putem și noi. Ce? Să ne înscrim la un master de ăsta pastoral? Așa, pentru a putea fi... să fii Cât mai repede aproape de cei care au nevoie de sprijină, explicatele explicat Elena a plecarea... Postului Doamne. ministru spre religie Deci a plecarea a început din vară Când am văzut în diverse fotografii cu doamna Udrea din ce în ce mai a plecată uh -huh. spre religie Și a explicat că ține post Astfel în prima zi din postul Sfintei Marii Doamna Udrea a făcut meditație A citit primul paraclis al maicii Domnului, a băut cafea cu lapte de migdale Și a mâncat prune pe pentru că nu fi fost prunele Din care s-a făcut lui Calumboisescu Că rămâne asta pe margine da. Și fostul ministru al turismului Mai are și alte planuri De exemplu, vrea să înființeze Citez Institutul Fericirii Vrea să înființeze Un Institut al Fericirii Te duci la doamna Udrea La laborator nefericit Și după ce stai un pic cu doamna Udrea Pleși fericit E simplu. Deci, Institutul Fericirii depinde de taxă, să ar putea să fie un business. Eu cred că mai funcționează și prin alte părți Institutul ăsta. Da. Deci, asta este știrea cu doamna Udrea. Noi ținem pumnii, sperăm să devină o bună păstoriță. <gătări> Văd așa, nu știi nu ce să zice. Da, pentru că știrea e reală, e de Times New Roman. Știi? Adică e una da. din știrile de a ai senzația că e inventată. Nu, da. Noi respectăm credința doamnei Udrea și credem că este bine în genunchi să se roage. Adică. Care e problema? Apropun, Cineva pe Facebook comentează de fapt că toată șmecheria este că se pregătește pentru pușcărie. Uh -huh. Și știu că acum trecem așa de la una la alta, dar ce se faci? Doamna Udrea știe că viața te împinge în tot soiul de direcții și te înghesuie pe unde apucă, prin tot soiul de colțuri. Viața poate fi foarte crudă. Păi și care e explicația? Stamping. Deținuții pot participa la cursuri de învățământ universitar... Adică așa. pot ieși din pușcărie Aha, când, au din când, din când, când au examen da. Când ai examen poți să ieși de asemenea din pușcărie uh -huh. Se reduce pedeapsa Pentru cursuri de școlarizare Și evident se mai pentru reduce un pic pe care ești da. obligat să le scrii în timpul da. Bun, nu mai e ca pe vremuri da. <laughs> Dar cât de cât se mai reduce Deci, doamna Udrea Cred că este mai bine pregătită pentru vicisitudinile vieții mm -hmm. Decât ne imaginăm noi Of, of Vă spunem bună dimineața, deși nu e tocmai bună. Cred că toată lumea știe, toată țara e la curent cu informația că trei copii au murit de rujeulă din cauza nevaccinării. Uh, și aș vrea să vorbim despre asta puțin mai încolo. Uh, așteptăm la 1769 cu SMS-uri deocamdată. De ce sunt tot mai mulți copii nevaccinați în România? Ne întrebam noi într-o discuție aici înainte de a începe uh, emisiunea și ar fi interesant să ne spuneți. Și puterea voastră. De ce sunt tot mai mulți copii nevaccinați în România? 1769. Vom sta de vorbă. Iar la 0372069599, puțin mai încolo. Rămâneți cu noi. Și printre primii români care vor avea cel mai tare gadget al momentului. Câștigă în deșteptarea noul iPhone 7 Plus Intră pe europafm.ro și găsește codul care îți poate aduce săptămânal cel mai așteptat smartphone Noul iPhone 7 Plus Dacă l-ai găsit, trimite un SMS la 1769, număr cu tarif normal cu textul deșteptarea Urmat de codul pe care l-ai descoperit chiar azi Detalii și regulament pe europafm.ro Alege să fii câștigător Alege Europa FM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 După o primă vară agitată, al șaptelea coș gratis a decis că e vremea să cunoască lumea. După aventuri, popasuri, necunoscut, drumuri, tentații, zile bune și nopți bune, concluzia a fost una clară. Nicăieri nu e mai bine ca acasă. Așa că al șaptelea goș gratis te așteaptă din nou la bila. Să-l iei și poate să gai si șase ani de cumpărături gratuite. Toate drumurile duc la bila. Luni e greu să mă trezesc, marți deja simt că obosesc. Miercuri e o zi prea grea, joi stau rău cu energie. Vineri, dar la weekend mă gândesc.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 Cumpărăturile pentru toată familia Îți aduc plusuri pentru cei mici Persil, detergent gel, 11 litri Diverse sortimente la doar 52,45 lei Și sa, pasta de tomate 720 de grame la doar 3,49 lei Îți aduc săptămâna asta Extra puncte bonus lei și vinul la Penny sau XXL Să-ți iei plușurile VitaForce O ofertă valabilă în perioada 21-27 septembrie În limita stocului disponibil Penny știe ce le place Când ai propria afacere Toate drumurile tale trebuie să ducă spre succes Iar pentru asta ai nevoie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 Hai să dăm un punct. Brocoli conține vitamina C din belșug, dar și la fel de mult calciu ca laptele. Așa că dacă vrei să-ți întărești organismul la venirea toamnei, pregătește un smoothie de brocoli cu busuioc proaspăt și aromat. Pentru o porție delicioasă de sănătate, la Lidl ai broccoli la 3,49 lei bucata și busuioc în ghiveci la 3,99 lei bucata. Lidl. Meriți să fii surprins.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 Experimentează Educația 360! Universități, licee, edutabere, cursuri de limbi străine, purse și împrumuturi pe toate le găsești la World Education Fair, un eveniment integral edu pentru studiile în străinătate. Vino pe 24-25 octombrie la hotel ATN Palace Hilton din București să discuți personal cu instituțiile de învățământ din străinătate și să-ți alegi programul tău de studiu. Înregistrează-te gratuit pe worldeducation.ro Vino să descoperi în avantpremieră în România cele mai noi modele Renault, Megane Sedan și Megane Estate. Nu rata prima întâlnire într-o expoziție, în exclusivitate, la Băneasa Shopping City în perioada 23-25 septembrie. În plus, te așteptăm să conduci noul Clio, precum și Captur, Cajar, Megan, Hatchback, Talisman. Alege modelul Renault potrivit stilului tău și testează-l. Ne vedem la Băneasa Shopping City între 23 și 25 septembrie. Bună dimineața, ora 7 și 34 de minute Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM Busy Day, bună dimineața, mai siguran. Bună dimineața și bine v-am găsit Mie mi-e de acum foarte clar Faptul că ceea ce se întâmplă în Parlament Nici nu mai este de domeniul populismului electoral E un soi de poker în trei În care unul joacă cu cacealma, Unul se bucură și plătește Iar al treilea, care ar trebui și el să plătească Pleacă dezgustat de la masă Vă explic mea cine e cine și care este Cacialmaua Busy Day cu Moi seguran la Europa FM. Senatorul Cristian Angel este la a doua tentativă de majorare a pensiilor într-un ritm în care nici societatea, nici pensionarii nu ar putea o suporta. Nu vă mai dau calcule economice din rațiuni simple, vă spun doar că dacă am majorat pensiile de anul viitor, ca acum a cerut Angel, ar deveni inevitabil fie colapsul sistemului de pensii, fie întreaga stabilitate monetară. Nu mai românește, ca să poată plăti atâția bani, statul ar trebui să devalorizeze leul până la o valoare la care pensiile majorate ar avea o putere de cumpărare mai mică decât înainte de majorare. Deși este prin ignorant, a dovedit o rușine pentru corpul didactic din care provine, nici măcar senatorul al de Cristian Angel nu este atât de neștiutoare încât să nu realizeze aceste lucruri. Vă spuneam că nu merită efortul să vă dau cifre, pentru că propunerea doamnei Angel, aprobată de senatorii PSD și de din Comisia de Muncă, este de fapt o ca cealma. Ea o joacă cu pensionarii, știind că o altă clasă socială, copiilor, cei care contribuie la fondul de pensii, nu au de unde să dea atât. Dar nu este prima dată când Angel face acest tip de cerc, pe dânsa nici nu o interesează cât sunt pensiile sau cât sunt contribuțiile. Acest tip de manevră ce sfidează aritmetica simplă are drept unic scop păcălirea pensionarilor până la alegeri. Nu e însă un pocăr aleatoriu, să știți Cărțile sunt aranjate cu grijă Scopul lor fiind acela de a băga mort cop Alde în Parlament la alegerile din acest an Fără Alde, Tăricianu și Angel, PSD-ul nu are sub nicio formă Cum să facă guvernarea Așa că acum se dau de ceasul morții să ne păcălească părinții Și să ridice cumva acest Pseudul-partid liberal De la cele 4% pe care le-a luat la locale Peste pragul de 5% Necesare pentru a accede în Parlament al treilea jucător de la masă despre care vă vorbeam e cel mai probabil tu, cel care a scurs bizidei. Faci parte din populația activă și probabil știi deja că o majorare de pensii de aceste dimensiuni nu se poate realiza nici chiar prin creșterea contribuțiilor. Poate te întreb unde ești tu în această schemă PSD-alde, ce pare să te ignore. Păi, tu ești la care plătești. Rareori votezi și mai rar te implici în relația dintre populii și părinții tăi pensionari. De fapt, ceea ce faci cel mai des este să întorci scârbit capul. Să pleci de la masa de poker, sau chiar din țara pocărului electoral. Este exact reacția scontată, cea care le și convine de minune acestor clovni politici. Ia gândește-te, ce altceva ai mai putea să faci? Moise Guran, Busy Day, mulțumim să Te așteptăm la România în direct, la 1 și un sfert, la Europa FM. Pastila Busy Day v-a fost oferită de Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine.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 și nu o să mai poată să ardă Acele tale În fac dator S-o pielem, schimbă sângele vene, și -aș să în vene Și-aș vrea să-mi doi. Îndoi Acele tale Îmi fac dator S-o piele sângele vene, și -aș să în vene Și-aș vrea să-mi doi. Îndoi Vină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 Cearca să prindă mine tot ce arzi deja, și nu o să mai poată să ardă. Acele tale în vacatu, sub ele, stiu, mă sânge, le învele. Și așa să mă trunim în noi. Acele tale în vacatu, sub ele, stiu, mă sânge, le învele. Și așa să mă trunim nu doresc, de fapt nu, eu nu-ți doresc Să fii în locul meu, să simt ce simt acum cât te privești Și să te rușinezi, aflând tare te iubesc Fără interes, dar cu fantezii Nu le știi, m a întrebat de în multe Noi doi, si în singur pat Ascunși de lume, pe bune Cu toate că mă împunși, te vreau Pe tine anume Acele tale, în facta tu Bob piele-mi schimbă Sângele-n bine Și-aș vrei să-mi vătrânim Îndoi Acele tale Îmi fac data Bob piele-mi schimbă Sângele-n bine Și-aș vrea să-mi vătrânim Îndoi Acele tale Îmi fac data Bob piele-mi schimbă Sângele-n bine Și-aș vrea să-mi vătrânim Îndoi acele tale Îmi fac dată o bine Îmi schimbă plene, și și 40 de minute. Da, Trece la lucruri serioase, din păcate, ați auzit uh, știrea. Trei copii au murit de rujeolă din cauza nevaccinării și s-au înregistrat 675 de cazuri de rujeolă anul acesta față de numai 7 anul trecut. Deci de la 7 la 675. A crescut de 100 de ore aproape, da? În acest timp, rata vaccinării a scăzut semnificativ în România și tot scade de ceva vreme încoace. Sunt două explicații. Odată e vorba de campaniile astea antivaccinare duse de diverse vedete și persoane publice care nu au studii de specialitate, nu sunt medici, nu sunt farmacologi, nu sunt virusologi, sunt persoane care au citit pe net, care au văzut Pe YouTube niște filme și au zis mamă am descoperit conspirația. Așa, și toate aceste persoane invocă diverse informații trunchiate cu aparență științifică și mai este că trebuie să vorbim și despre asta, că asta este o problemă foarte importantă și responsabilitatea Ministerului Sănătății și a direcțiilor de Sănătate Publică pentru că sunt foarte mulți părinți care caută aproape cu disperare să-și vaccineze copiii, dar nu găsesc, din păcate, vaccinurile respective. În permanență e câte o criză de vaccin în România și oamenii umblă de colo-colo, medicii de familie spun mai bine mergeți și îl cumpărați decât să așteptați la noi. Cred că fiecare dintre noi, din cei care au copii, au trecut printr-un moment de asta. Da. Eu m-am descurcat, știi cum e? Că te, da, de da, da. te descurci. asta e problema, știi? Bun, te descurci, ești, uite, stai în București, cunoști pe toată cineva. Ridicat din nu, numeric. că toată nu e de găsit. Te ne-am da. descurcat. Bun, o să deschidem uh, și liniile telefonice 0372069599 să vorbim despre situația asta, să înțelegem ce ar fi de făcut și cum credeți... Uh, unde se duce toată problema asta, cum vă afectează? Că asta este, de fapt, întrebarea. Și, mă rog, până sună lumea, uite, să mai dau niște date, că tot vorbeam de scăderea ratei vaccinării. Iată cifrele dezastrului, că este un dezastru. Cifre documentate de hot news. Doar 75% dintre copiii români născuți în iulie 2013 au primit vaccinul contra Rujeolei, oreonului, Rubeolei. Deci, faimosul vaccinul ROR, pentru alte vaccinuri, acoperirea a scăzut de asemenea sub pragul de siguranță de 80%. Față de anul precedent, scăderile din 2014 sunt semnificative până la 4%. Și principala cauză este neprezentarea. 28% dintre părinți nu și-au dus copiii la vaccinare. Pur și simplu nu au considerat că ar fi nevoie de așa ceva. 14,3% dintre ei au refuzat să-și vaccineze copilul. Și acum Aș vrea să vă explic de ce e important pragul ăsta de siguranță de 80%, adică măcar 80% dintr-o comunitate să fie uh, vaccinați. E, e foarte important și de ce au murit cei trei bebeluși. E foarte simplu, există un așa numit efect de protecție de turmă, protecție de comunitate. E un fenomen foarte bine documentat și el se traduce așa. Când cea mai mare parte a membrilor unei comunități sunt imunizați, Vaccinația, adică, față de o anumită boală, șansele izbucnirii unei epidemii sunt foarte mici. Practic, chiar și persoanele care nu pot beneficia de imunizare din diverse motive se bucură de protecția comunității vaccinate. Și pragul ăsta critic este de 80%. Când mai puțin de 80% din membrii unei comunități sunt imunizați, cei vulnerabili devin și expuși. Asta s-a întâmplat cu cei trei bebeluși care au murit de rujole. Ei nu fusese răvaccinați. Pentru că aveau mai puțin de 12 luni, adică aveau nu împliniseră încă un an. În mod uzual nu se face imunizare înainte de 12 luni pentru uh, ROR, pentru rujă, Orion, rubeolă, a explicat Ministrul sănătății. Există posibilitatea să faci la vârsta de 7 luni, dar după aceea să mai face un apel la 12 luni. Deci nu e neapărat obligatoriu. Dar pentru că rata de imunizare în comunitatea respectivă a scăzut sub pragul de siguranță, ei s-au îmbolnăvit și au murit. Deci vaccinarea presupune și o responsabilitate socială, nu doar una personală. Pentru că unii dintre părinții care spun ce are, eu nu-mi vaccinez copilul, ce contează? Adică de ce te deranjează pe tine? Nai ai decât să te vaccinezi. Păi contează că nu toți copiii sau nu toată lumea poate fi vaccinată. Unii, uh, unii nu pot fi vaccinați. De din ce diverse. trebuie să-și asume responsabilitatea și pentru comunitatea. Exact. exact. Și pă, dacă într-un într grup de 10 persoane 9 sunt vaccinate, a 10 -a persoană beneficiază de imunitatea de grup în felul ăsta. Dar dacă dintr-un grup de 10 persoane se vaccinează numai 6 și unul săracul nu poate, cum e un bebeluș, are încă un an și n-a fost vaccinat, că nu se vaccinează înainte de un an. Dacă se îmbolnăvește unul dintre ei nevaccinați, moare și ăsta. Bun, sigur, trebuie să, fii, să ai și o anumită sensibilitate, nu. Toți copiii suferă atât, adică uh, nu toți bebelușii dacă fac uh, rujolă și mor din asta. Dar uite că se întâmplă. Cu cui e responsabilitatea? 0372069599. Cine își asumă responsabilitatea asta? Vă așteptăm în direct să vorbim în această dimineață. Avem și mesaje și de o parte și de, de cealaltă. Bună dimineața, numele meu este Mihai Ionescu. Citez... Exact cum vine mesajul. Și părerea mea, că mulți copii nu se mai vaccinează pentru că din cauza la vaccin. Cum adică? Mulți copii s-au îmbolnăvit de autism, ca și copilul Băi, meu. Băi, asta e o prostie cu... Da, zi. Mai am o fetiță și noi am făcut acel vaccin și nu are nimic. Da, bun, nu, nu are... Zi bună. Da, dar asta nu este o relație de cauzalitate, nu este o doamnă care semnează, Nu? Cine uh, un domn, un domn. Tot respectul pentru dumneavoastră și pentru uh, problemele de sănătate din familie, dar nu este o relație de cauzalitate faptul că s-a întâmplat în familia dumneavoastră. Adică povestea asta cu autismul, din păcate, este vehiculată și a devenit așa aproape o legendă uh, uh, în urma unui pseudo-studiu făcut în 1998 de un escroc pe care îl cheamă Wakefield care a fost dovedită scroc și care încerca să-și patenteze propriul lui vaccin. Și a încercat care să discrediteze vaccinul care era pe piață momentul ăla. El a afirmat că vaccinarea produce autism. Bogdan, Zeci de studii medicale au demonstrat că pseudo-studiului Wakefield este... False. Da, luăm telefonul, am înțeles Bogdan, gata, numai dimineața Alo. Bună dimineața <laughs> Bună dimineața uh, O spun de la început, sunt pro-vaccin Soția este medic da. uh, Noi avem un bebeluș de 5 luni Am, uh, -am făcut uh, hexavalentul la 5 luni, pentru că într-adevăr este o criză, se pare, cu, cu aprovizionarea în România a vaccinurilor. Ne-am descurcat și noi. Cum v-ați descurcat? Vedeți, asta e. Cum adică e campania Sincere... asta, dar nici Ministerul Sănătății nu ajută oamenii care aici vor să... Voi am să ajung, Vă aici voiam să ajung. O grămadă de persoane publice pe care le-ați menționat și dumneavoastră duc campania antivaccin, dar problema este la Ministerul Sănătății care nu dă o replică trebuie să vină cineva de la Ministerul Sănătății, în fața opiniei publice, să contrabalanceze aceste campanii nefondate, după părerea mea. Sunt studii de specialitate. Eu, eu aș spune Ministerului să-și asume responsabilitatea să facă un PR, să facă informare către public, pentru că un părinte care decide să nu-și vaccineze copilul să și se uită în gura uh, unei vedete sau unei persoane publice care spune nu, nu, nu, nu, nu. Se uită înspre Ministerul Sănătății și nu primește niciun răspuns. Nu primește un contrarăspuns, o contraargumentație. Cu alte cuvinte, are care țipă mai tare are, uh, dreptate. are dreptate. Uite, mai vine un mesaj. Pentru că unii părinți au informațiile despre reacțiile adverse ale vaccinurilor de pe net și nu de la surse avizate. Dacă nu ar fi fost vaccinurile, mai muream încă de ciumă, holeră și altele. Nu-și dau curând. seama că nu suntem în 1816. Oana e în direct cu noi. Bună dimineața! Bună, Oana! Da, bună dimineața! Bună dimineața. Uh, și eu sunt pro-vaccin da. și cred că, pe lângă efectul de turmă, problema este în procedurile care lipsesc de la minister. Da. Pentru că este inadmisibil ca uh, imparixul Hexa uh, să lipsească da. de pe piață pentru că importatorul este alimentar și se știa asta de câteva luni care probleme. Da. Și atunci nimeni din minister nu a luat uh, uh, o măsură preventivă. Da? Deci toată lumea s-a trezit când pe piață părinții nu mai găseau vaccinul. Da. Și atunci uh, iar lipsa procedurilor din sistem uh, afectează toate instituțiile care țin de Ministerul Sănătății. Eu a trebuit să, să notific DSP-ul da. Pentru că era uh, epidemie de meningită. Care epidemie de meningită în, în grădinița copilului nou nu s-a vrut a fi anunțată pentru că nu vedea bine. Erau copiii din clasa directoarei. Da, am înțeles. Mulțumim da. tare mult. Eu, eu, deci oană, miserupismul ăsta din direcția medicală de la Ministerul Sănătății este a, a, a devenit criminal deja. Marcela, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Te ascultăm, să dai mai încet radio, uh, te rog, și te ascultăm. Da, eu vreau să spun o, al o altă părere am eu despre uh, vaccin. Mai încet radio, te rugăm ca interziere da, și da, nu ne înțelegem. Da, da. Uh, vreau să spun o altă părere despre vaccin. Cred te că rupi. e vorba despre disciplină, de da. cum, cum ne trebuie nou în țara asta. Așa. Eu am copiii ceva mai, mărișe, mai măricei, sunt vaccinat și... Na, că s-a Am pierdut-o. Uh, Ionel, bună dimineața! Bună dimineața! Te ascultăm! Pro, pro Am da. Suntem doi copii, 10 ani și 5 ani. Da. Am făcut toate vaccinurile, plus prevenarul 3 doze. Fata până la vârsta de 10 ani n-a văzut antibiotic, nici băiatul. Da. Problema e că trebuie să facem vaccinul de 10 ani și nu se găsește acum. Da. Unde l-ai căutat? De unde ești? A fost la medicul de familie, domnul Nilfoff. Așa. Și ce făzut... zice medicul de familie? că nu există la DSP, la DSB sau care e direct de de da. Uite, Ioana, poate sunăm și pe cineva de la Ministerul Sănătății să ne explice. Da. Facem 10 ani și trebuie să-i facem vaccinul 10 ani și nu există. Da. Mulțumim, Ioanela. O să stăm de vorbă și cu Bianca. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt pro-vaccin, evident. Am doi copii, sunt vaccinati. Uh, da. Nu m-am uitat niciodată pe internet să văd reacțiile adverse, ci m-am sfătuit cu medicul pediatru. Da. care mi-a explicat foarte clar că nu se cunoaște cauza autismului atât da. din cât copilul când este păcate, vaccinat este da, supus da. unui control medical și nu are febră, nu este bolnav și nu are cum să iasă o reacție adversă problema mea este de ce copiii mei, cam am un copil la școală un copil la grădiniță trebuie să stea, trebuie să împartă o clasă cu copiii care nu sunt vaccinați care da. de fapt din păcate din greșeala părinților ei sunt un pericol pentru Societate. Nu sunt și un pericol pentru uh, propriilor copii acești părinți, am înțeles. Nu există orice medicament care are și efecte adverse. Acestea sunt documentate. Statistic însă, sunt uh, cazurile sunt extrem de reduse. Știți, observ că toți cei da. care au intrat în direct au luat legătura cu un medic și au vorbit cu o persoană vizată care logic. a studiat toate chestiile astea, dar logic. nu s-au informat de pe internet. Bun, singur, internetul de... are rostul lui, dar până la urmă vorbești cu un om în față în față, care a făcut niște studii, s-a dus la facultate, a învățat, înțelege lucrurile, adică nu crezi medicul care are o facultate și are studii uh, pentru asta, dar crezi un anonim pe internet. Eu nu înțeleg metoda, modul ăsta de raționament. Reaționa, Sunt multe mesaje și mai ales foarte multe telefoane la 0372069599. Hai să ascultăm știrile Europa FM și să okay. revenim după ora 8 cu discuția pe această temă. Ne puteți suna în continuare, vă sunăm noi în apoi ulterior 0372 -069 599 Revenim după știri. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Ambasadorul Hans Clem a explicat că s-a fotografiat cu steagul Secuesc citez din politețe. Ce a făcut domnul Clem? Este în necunoștință de cauză pentru că nu a realizat nici o transmitere de mesaj. Nu a produs decât confuzie. De ce a trebuit să se facă așa ceva? Pentru că acest ambasador nu are diplomație. Îl spun că a făcut ceva primizitat. Omul este dezinformat, A dezinformat. Am dezinformat. Avocatul diavolului Vineri de la ora 13 și 15 În direct la Europa FM Alege să joci drept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 că este fresh. Peste 660 de incorporabile, Să ai de unde alege Toate pentru tine în magazinele Media Galaxy Și pe Mediagalaxy.ro Ai 300 de lei reducere la plita încorporabilă Vitroceramică Whirlpool Cu 4 zone de gătit La numai 899 de lei Și reducere de 300 de lei La cuptor încorporabil Whirlpool Cu sticlă neagră și autocurățare pirolitică La numai 1699 de lei Media Galaxy Acum ai de unde alege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 Lidl și Poliția Română dau verde la educație pentru circulație. Sâmbătă, 24 septembrie, de la ora 11, în parcările magazinelor Lidl. Detalii pe lidl.ro Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin! Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Iați ți aspirator Zelmer AquaVelt Plus, putere 1700W, 4 ani garanție și reducere 25% la numai 824,9 lei. Zelmer, de încredere! Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Fică e bun la metro, între 22 și 25 septembrie. Ai piept de pui de fără piele, congelat la 13 lei și 48 de bani pe kilogram. Păstă ve viscerat, proaspăt calibru 300 de grame origine Italia, la 21 de lei și 99 de bani pe kilogram, și lămâi origine Africa de Sud la 6 lei și 9 bani pe kilogram. Vino în magazin să descoperi și restul ofertelor. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazin. Accesul în magazinele metro se face pe baza legitimației de client.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 Hei, hai să-ți dau un punct. Dacă vrei să îți surprinzi, prietenii, cu o lasagna, ocupă-te chiar tu de fiecare ingredient. Pregătește foile din făină și ouă, dar nu uita de sosul tip bechamel și de cel din carne. Pentru surprize delicioase, la Lidl ai carne tocată vită porc 15% grăsime 500 de grame la 6,99 lei și făină albă de grâu 3 nule castelo 2 kg la 2,69 lei. Surprinde și tu pe cineva drag. înscrie l pe surprize.lidl.ro Lidl. Meriți să fii surprins.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 peste 800 de modele de căști. Să ai de unde alege. Toate pentru tine. În magazinele Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro Descoperă noile modele de căști Sony și alege căștile Sony cu Bluetooth și tehnologie de anulare a zgomotului la numai 580 de lei. Pentru ca tu să te bucuri doar de muzică. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Salut! Vino în magazine între 11 august și 19 octombrie și beneficiază de până la 80% reducere cu 5 puncte colectate la produsele din gama MasterChef. Impresionează cu o colecție de produse moderne, și durabile și fii șef la tine în bucătărie. Te aștept cu drag! Petru Buiuca, primul câștigător MasterChef România. Te așteptăm la Bila pentru reduceri de până la 80% la întregul sortiment MasterChef. Practicăr are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi! Și în drila roșie e model solzi la doar 18,90 lei metru pătrat. Grăbește-te, dar să nu mai zici că vreau să prind și eu oferta! Practică. Holsten Pilsner, bere germană numărul 1 în România, răsplătește cavalerii loiali. Vină cu 3 capace de Holsten Pilsner, 2,5 litri PET și primești garantat o doză la 0,5 litri. Intră pe holstenpilsner.ro și află care sunt magazinele participante în promoție. E cavalerește să consumi Holsten Pilsner în mod responsabil. Let's go! Nu rata ultimele ore din revoluția prețurilor la Emag. Profită cât mai poți de promoțiile la putere. Ai până la 50% reducere la o gamă variată de articole. Laptopuri, televizoare, produse pentru casă și grădină și articole pentru copii Cumpără de pe EMAG scaun de birou Crinks One, din piele ecologică negru la doar 129 lei EMAG Pentru sănătatea dumneavoastră evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi Europa FM este ora 8 Ioana Brustur-Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri mai plouă, astăzi la munte și pe ariere strânse în restul teritoriului, iar în zona montană înaltă, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 21 de grade. O zi rece dimineața și seara și în capitală și mai sunt anunțate ploi de scurtă durată. Maxima se va situa în jurul valorii de 19 grade. Ministrul Muncii le-a prezentat liderilor confederațiilor sindicale proiectul legii salarizării unitare. Creșterile salariale în următorii 5 ani presupun alocarea a 14 miliarde de lei de la buget, scrie în document. Sindicaliștii spun că vor studia proiectul, iar la începutul săptămânii viitoare își vor prezenta punctul de vedere. Ștefan Neunte ne explică. Potrivit proiectului, salariile din sectorul public ar urma să crească în perioada 2016-2021 cu 29%. Ministrul Dragoș Păslaru a declarat că reforma introdusă de proiectul de lege nu înseamnă disponibilizări, ci regândirea anumitor structuri pentru mai multă eficiență. În final, un lucru care este foarte important, de a ajunge la mai multă echitate în sistemul salarial în zona publică. Sistemul de salarizare se va baza pe salariul de bază, iar sporurile se vor adăuga la acesta cu avantajul că vor reflecta în pensii și va crește libertatea angajatului de a dispune necondiționat de venitul său, susțin reprezentanții Ministerului Muncii. Salariul de referință pentru legea salarizării unitare va fi salariul minim, 1250 de lei, iar raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu va fi de 1 la 15 față de 1 la 17 în prezent. Liderii confederațiilor vor analiza proiectul prezentat de Ministerul Muncii, iar lunea viitoare își vor prezenta observațiile spune liderul BNS Dumitru Costin. Nu exclud posibilitatea ca toată această muncă pe care o facem acum să fie aruncată în derizoriu. În perioada următoare, Guvernul așteaptă propuneri din partea sindicatelor pentru definirea criteriilor de performanță, regândirea parcursului de carier în sectorul public și comasarea unor instituții. Agenția Națională de Integritate le cere procurorilor să verifice un posibil conflict de interese penal în cazul fiului fostului primar al sectorului 4 din București, Cristian Popescu. Vlad Popescu a închiriat de la administrația domeniului public un spațiu de peste 2000 de metri pătrați din Parcul Lumea Copiilor, pentru care a plătit o chirie de doar 0,07 lei pe metru pătrat pe zi. În acte însă, suprafața trecută era de doar 400 de metri pătrați. Potrivit anii, fostul Edil, Cristian Popescu Piedone a semnat două acorduri de funcționare pentru firma fiului său. Frauda cu fonduri europene, un fenomen care atinge cote alarmante. Oficiul European de Luptă Antifraudă bănuiește că peste 500 60 de proiecte ar fi fost fraudate la nivelul blocului comunitar, valoarea totală a acestora 1,3 miliarde de euro. În cazul României, Pacuba depășește 230 de milioane de euro. Ciprian Ioana. Bilanțul prezentat de Oficiul European de Lupta Antifraudă se referă la exercițiul bugetar 2007-2013. În toată această perioadă, Olaf a constatat suspiciuni de fraudare a banilor europeni în 566 de proiecte depuse, în valoare totală de 1,3 miliarde de euro. Aflat în România, șeful oficiului Giovanni Kessler a prezentat și situația din țara noastră. În urma sesizărilor venite de la procurorii DNA și DICOT au fost făcute peste 1000 de acțiuni de control. S-a constatat că prejudiciul creat prin fraudarea fondurilor europene, depășește 230 de milioane de euro. Într-unul dintre cazurile din România, un consultant care a lucrat pentru un proiect în domeniul sănătății ar fi cerut mită 5% din valoarea contractelor. Printre finanțatorii respectivului proiect s-a numărat și Banca Europeană de Investiții. În Statele Unite este stare de urgență în Carolina de Nord din cauza protestelor violente față de poliție pentru a doua noapte la rând oamenii au ieșit în stradă în orașul Charlotte iar violențele au fost generate de împușcarea mortală a unui bărbat de culoare de către un polițist tot de culoare guvernatorul statului Carolina de Nord a anunțat că va trimite în localitate Garda Națională nu putem tolera violența, nu putem tolera distrugerea proprietății și nu vom tolera atacurile asupra ofițerilor de poliție. Sunt foarte sigur că nu acesta este modul americanilor de a se exprima. Polițiștii au dat dovadă de un curaj uriaș. Sunt câteva sute de oameni care au venit în centrul orașului Charlotte din Carolina de Nord și singurul lor obiectiv major pare a fi distrugerea. Acest lucru e greșit și inacceptabil. Azi noapte, forțele de ordine au tras gloanțe de cauciuc și au folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestanți. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro Ioana Brustur, capitanul sport, Luca Pastia. Bună dimineața, Monica Niculescu s-a calificat în sferturile de finale ale turneului de la Seul. I-a învins-o cu un dublu 6-2 pe slovaca Ana Carolina Șmiedlova într-un meci încheiat în urmă cu puțin timp. Monica Niculescu ar putea să o întâlnesc în runda următoare pe Irina Begu, principala favorită a turneului, care va juca de la ora 9 și jumătate cu o altă slovacă, Iana Cepelova. În acest moment, Patricia Maria Țig joacă în turul al doilea cu Kirsten Flipkens, Belgian ca a câștigat primul game al întâlnirii. Real Madrid și Barcelona au înregistrat Remise cu același scor 1-1 în meciurile cu Via Real, respectiv Atletico Madrid. Real Madrid a fost condusă pe teren propriu de următoarea adversară a stelei din grupele Europa League. Bruno a transformat un penalti pentru Via Real în finalul primei reprize. Imediat după pauză, Sergio Ramos și-a luat revanșa pentru lovitura de la 11 metri pe care a provocat-o și a egalat. FC Barcelona a făcut de asemenea 1-1 și tot acasă cu Atletico Madrid. Rakitic a deschis scărul în minutul 41, iar Corea a marcat pentru Aspeț în minutul 60, imediat după ce Messi a ieșit de pe teren accidentat. Argentinianul pare să vizuverit o întorsă. În clasament real, Madrid este lideră cu 13 puncte, urmată de FC Sevilla cu 11, iar Barcelona este a treia cu 10 puncte. Luca Pastia și știrile din sport, multum, mulțumim! Continuăm uh, discuția noastră legată de vaccinuri. Cine e responsabil pentru scăderea ratei vaccinării în România? Vă întrebăm încă o dată. Vă așteptăm la 0372 069599. Intrăm în direct imediat.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 Avem și minute, bună dimineața! Din Revenim la dezbaterea noastră pe efectele scăderii ratei vaccinării, exact așa cum au avertizat specialiștii, fără să fie luați în seamă, scăderea ratei vaccinării a început să producă efecte tragice trei copii au murit de rujiolă din cauza nevaccinării, 675 de cazuri de rujiol anul acesta față de numai 7 anul trecut. Sunt mai mulți responsabili pentru situația asta, diverse vedete, fără studii medicale și toții de conspiraționiști care cred că vaccinul uh, provoacă toate bolile de pe lume, de fapt, și e și răspunderea Ministerului Sănătății, care cred că este mult mai importantă, uh, care nu asigură vaccinuri, nici măcar pentru oamenii care insistă să se vaccineze. Sunt foarte mulți părinți care se plâng că nu găsesc vaccinuri și trebuie să se descurce. Inclusiv domnul Zafiu aici de față spune, domnule, m-am descurcat că n-am găsit. Da, vaccinul la care se face în primele zile și ai nevoie de el musai nu era pe nicăieri da. și știi cum era din spital în spital, ni se spunea Merge făcut până la șase luni. Ai nebunit? Nu merge făcut până la șase luni. Mă rog, da. am descurcat, dar a trebuit deci, să o facem pe compropriu. Da. Deci, până la urmă, sigur, conspiraționiștii sunt deranjanți, dar cine are responsabilitatea mai mare? Autoritatea care trebuie să, ducă, să facă niște campanii reale de informare și care trebuie să asigure vaccinurile pentru populație sau oamenii ăștia care au și ei un Facebook și spun prostii? Hai să vedem ce spun ascultătorii noștri la 0372069599. Maria e în direct cu noi. Bună dimineața! Bună Maria! Bună dimineața! Sunt cadru medical, sunt distribuitor și mă plimb pe zona de sud a țării. Da. Cred că sunt două probleme majore. Uh, unul este Ministerul Sănătății, și doi Direcția de Sănătate Publică care nu se implică. Da. Vorbiți, doamnă, uh, vorbiți pe speaker, puteți să vorbiți la. Okay. Telefon. Nu, nu sunt sticker. Okay. Nu. Așa. Problema apare și în această, să spunem, o problemă de care am identificat-o în urmă cu șapte ani. Plimbându-mă, am realizat că într-o zonă se vaccinau copiii cu vârsta de șapte ani din terapelul 2, da. iar în altă zonă se vaccinau copiii împotriva lorului. Da. Și atunci te întrebi, firec și normal, oare nu sunt stocuri de vaccinuri care trebuie utilizate și nici de cum o necesitate în piață. Deci eu spuneți o... că e o chestiune de organizare pur și simplu. Este, este o chestiune de organizare, este o chestiune de informare și este o chestiune de proastă plată a celor care ar trebui să facă educație și prevenție și anume da. medicii. Am înțeles. Deci rămâne moțare de lumea a treia. Da. Domnul Am primit un mesaj mai devreme. Da. Sunt de copil vaccinat care, din păcate, e autist. Da. Nu sunt sigur că autismul lui David s-a declanșat de la un vaccin. Îl prefer însă pe David așa cum este acum decât să mă gândesc că s-ar putea îmbolnăvi de o boală gravă. Da, Pentru corect. că dacă un copil corect. nu se Bine vaccinează spus. contra rujolei e una, dar ce facem cu TBC, febră tifoită și așa mai departe. Da, corect, corect. Și am insistat să-l sunăm pe Mihai, cel care ah, mi-a dat okay. mesajul. El este în direct cu noi acum. Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Zaf, Neața Vlad. Da. Așa este. Îmi mențin părerea, deși prin ce am trecut noi, este destul de complicat. Ideea este că ar trebui oamenii mult mai bine informați legat de treaba asta. Nu mă pot pronunța în ceea ce privește problemele economice, nu am fost nici foarte atent la discuție mai devreme referitor la vaccinuri și așa mai departe, da. dar mențin părerea că pot exista unele probleme de la vaccinuri, e normal, orice medicament are efecte secundare, da. însă trebuie să ne asumăm riscul mai mic în ceea ce privește copiii noștri. Da. Da, pentru că așa cum spuneam, rujeola e una, probabil că am făcut-o toți rujeola când da. eram școlari, este o boală a copilăriei, dar sunt alte boli îngrozitoare care în mare parte au fost eradicate datorită vaccinării. Da, am și înțeles. Atunci, atunci nu cred că trebuie să marjăm pe ideea asta că uh, vaccinurile fac rău. Poate fac rău în parte. Poate sunt copii uh, care au o predispoziție pentru anumite boli, pentru autism și uh, un vaccin le decoanșează. E foarte posibil că asta. Dar nu... nu consider în continuare că nu este principala cauză de apariție a acestui sindrom. Da, mulțumim foarte mult. Vedeți, asta este, noi spunem să se facă niște campanii de informare. E... Într-un fel nu e chiar atât de simplu. Să știți, știința și admite ignoranța. Adică știința spune că nu are toate răspunsurile. Da, nu există medicament fără efecte adverse. Da, sunt medicamente care se dovedesc în cele din urmă ineficiente și să retrase de pe piață și așa mai departe. Știința nu are toate răspunsurile, dar le caută. Conspirația, teoria conspirației are toate răspunsurile. Teoria conspirației explică absolut orice. Eu devin bănuitor când cineva spune că știe tot adevărul. Nu, când cineva spune, domne, nu știu și încerc să aflu. Ioana, bună dimineața! Bună dimineața! Bună. Și eu am vrut să intervin în discuția dumneavoastră tocmai pentru că m-am săturat de discuții de genul teoria conspirației. Unul la mână o completare la această dumneavoastră da, absolut toate medicamentele au reacții adverse. Da, da absolut la fiecare medicament există un om într-un milion care face cancer, care face reacții gastrice, da. la absolut orice medicament. Da, nu înseamnă că nu mai trebuie să le luăm pe niciunele niciodată. Da. Unul la mână. Normal minimizăm riscurile, normal nu lucrăm în grupurile de risc, da, cu medicamente care dau riscul respectiv, dar a nu înseamnă că nu mai te folosești de medicina modernă, nu ne întoarcem în negul mediu. Uh -huh. Asta este unul la mână. Doi la mână, problema în România este o lipsă de educație a populației, în general, cu uh -huh. care da, noi ne chinuim și noi ne luptăm, noi cei din cadrul... Din, cadrul Mă rog, profesie medicale, da, medici și farmaciști, da, este și responsabilitatea noastră de a educa populația, dar nu suntem numai noi în măsură să ajungem la toată populația. Problema este că în România se face enorm de multă automedicație um, și lumea nu mai are încredere în cadrele medicale. Mulțumim tare mult, Ioana. Vreau să luăm cât mai multe telefoane la 037 206 -9599. Bogdan? Bună dimineața! Bună dimineața! Haideți să vă spun ce am eu cu, cu vaccinul. Da. Sunt, bineînțeles, pentru vaccin, campania de vaccinare este necesară, absolut necesară. Nu am găsit vaccinul, nu se găsea în perioada, vorbim de acum vreo 4 ani de zile, da. nu se găsea cu, sub nicio formă, am încercat să le iau și cu plată, nu s-a găsit, în perioada respectivă eram chiar somer, deci destul de complicat să spunem așa. Dar singura, să vă spun cum am reușit, modalitatea a fost relativ neortodoxă, în sensul că am mers la directorul casei de sănătate a județului, din care fac parte, ne-aș vrea să l spun și da. județul, okay. Așa. Uh, și am solicitat acest vaccin, s-a spus că nu se poate, am zis așa, domnule, vă rog frumos, haideți să vedem ce se poate face. Știți cum? Ca, ca în România. Da, uh, ideea care este, pe scurt, uh, s-a putut face ceva, m-am fost trimis la DSP, da? la sănătate Publică, din partea persoanei X. Și s-a mai găsit ceva. Și, și s-a găsit un vaccin fără niciun fel de problemă, mi-a dat frumos Dom'le, este... Rămânem în lumea a treia, vă spun. Era ultimul. Da. Era ultimul. Știi așa se întâmplă de fiecare dată. Da, mulțumim. Descrieți o experiență prin care, din păcate, cred că au trecut foarte mulți părinți care încearcă să-și vaccineze copiii și descoperă, Dumnezeu, trebuie să ai pile ca să-ți vaccinezi Ca Pe capăt Ioana, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bună. Eu am sunat pentru că aș vrea să creadă lumea în medici. Da. Și în dorința lor de a face bine. Am născut la șapte luni un copil de 1 kg și 230 cu scor apgar 1. Vă spun asta pentru că am fost extrem de atentă cu tot ce a însemnat vaccinuri și tot ce a ținut de sănătatea lui. I-am făcut toate vaccinurile și o întâmplare scurtă, la 5 luni, la datavit 5 luni, m-au sunat de la maternitate da. și m-au întrebat dacă nu aș dori să-i fac copilului o imunizare. Deci nu un vaccin, o imunizare, da. un. Dar explicați lucru care nou este diferența? Apărut. Da, un lucru nou, o, mă rog, un medicament nou apărut, presupunea 5 uh, injecții uh, timp, timp de 5 luni. Da. Și a stat o oră, doamna doctor, cu mine la telefon, explicându-mi uh, și partea prostă și partea bună a acestei imunizări. Da. După aceea am... Așa cum medic... Așa cum mi se pare da, firesc. Da, exact. Eu asta vă spun. Mie mi s-a părut un lucru firesc. Am da. mers, mi-a dat inclusiv prospectul, am mai discutat încă o oră, a mers la doamna medic neonatolog, care a avut grijă de copil în maternitate și mi-a spus și dumneavoastră părerea ei. Da. Medicul pediatru al copilului a luat și el prospectul că nu a auzise și s-a informat despre ce înseamnă această imunizare și ne am pătuit inclusiv cum să facem pentru că s-a suprapus cu vaccinările copilului de până da. la un an. Și toată lumea a fost extrem, extrem de doritoare să împărtească da? informații, nu să mă convingă. Foarte Atenție, fine. E o diferență. Da, mi se pare corect. Mulțumim, Oana. Ciprian e și el cu noi. Bună dimineața. Bună, Ciprian. Bună, bună dimineața. Da. Ciprian din Timișoara Sante. Da. Uh, am două fete. Da. Una deja are șase ani. Am mers pe... Am, e vaccinată toată schema completă. La doua fetiță are acum doi ani și la ea am început iarăși schema de vaccinări. La ambele fete am mers pe varianta plătită. Nu că n-aș avea neapărat încredere, varianta gratis, dar am zis că E mai sigură, totuși. Da. Uh, problema mea este că la fetita cea mică, care mă rog, are acum aproape 2 ani în noiembrie, nu am mai găsit vaccinul de un an. extra <sus> Și, uh, un... Da, Și unde ți-a întrebat? Adică... Peste tot. Am medicul incredibil. de familie, la un moment dat a venit uh, cu o variantă că creș... e un agent de vânzări care îi aduce, zic, Doamne, de factură. Nu, atunci nu trebuie. Nu da. am încredere în dinastă pe sub mână sau Așa e, corect, de ori, corect, sau, corect mă, mă rog, pardon, Aveți de... dreptate, corect uh, Aș vrea dacă tot Nu știu, e o emisiune de dezbată Să mă rog, poate mai nu tește pe mine Cineva de unde poți să cumpăr vaccinul ăsta de un an Da Bine, dacă știe cineva, dați-ne un SMS la 1, 7, 6, 9, nu mai E, păcina, 6, 7, e tămeci, din ce județ Din Timișoara. Din Timișoara, Timiș, deci da. din Timiș. Dacă e cineva din... în Timiș sau Timișoara care poți să-i răspundă... Ră, mă, rog, mă duc Am înțeles. Mulțumim tare am mult. În știi în care e problema cu vaccinurile? Că le găs... nu le găsești nici măcar să le cumpere. Adică păi nu da, da, le găsești aia. în sistemul medical de dezvoltă ca să le primești. Se dezvoltă o rețea de asta pe sub mână. Adică hai că-ți fac eu rost. Bine, dar vaccin pe garanție pentru asta, Dă-mi o factură, duci, dăm... Te duci în farmacii, te duci într-un spital să, privat să cauți vaccinul și nu-l găsești. Asta e foarte tragic. E tragic, de fapt. Marian, bună dimineața! Bună, Marian! Uh, salut, băieți! Bună dimineața, vă și turotele spectatorilor! Uh, eu am băiețel de trei ani și jumătate, i-am făcut toate vaccinurile, sunt perfect de acord cu tot ceea ce, cu tot ceea ce mi s-a spus. E datoria mea ca părinte să, să mă informez corect Problema mea este, așa cum au spus și alți uh, ascultători, problema este că pe televiziunea publică națională n-am pretenția de la celelalte canale private. Nu există cât de puțin informații în acest sens. Noi nu avem cultura prevenirii. Noi ne ducem și tratăm direct. Uh, am avut o groază și am în continuare cu multe cunoștințe care nu și-au făcut atenție nici măcar un va vaccin. Deci am, am o familie, niște prieteni care a fost, așa au dorit ei, au refuzat din da. start de când s-a născut copilul Orice vaccin Au o fetiță, fetița este ok N-a avut până acum nicio problemă Asta a fost, -a doar, a a fost dorința roi. lor Dar Eu te nu... bazezi pe noroc Te bazezi pe nu noroc nu... Adică... Nu, eu nu susțin așa ceva. I-a da. pus dorința lor, nu știu, atât au dorit să facă. Eu am mers pe varianta clasică, am toate vaccinurile. Știți cum e? În astfel, în astfel de situații, când vin regretele, de obicei, este mult prea târziu. Așa este. Adică sunt atâtea cazuri documentate de oameni care au zis, eu nu vaccinez copilul. Și au regretat amarnic că nu mai puteau face nimic. Asta este tragedia. Asta este tragedia. Dacă crezi că te informezi de la un anonim pe internet și e o decizie de viață și de moarte pentru copilul tău, ești total irresponsabil. Alex, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Vă sunt din străinătate, am da. două fetițe și Stăzi. aici nu putem duce copii în colectivitate dacă nu sunt vaccinați. În ce țară sunteți? E... În Belgia. În Belgia. Și asta este un că unde putem să forțăm pe părinți să iau o atitudine pentru colectivitate meri copii. Da. Și în al doilea lucru care mă deranjează foarte mult sunt foarte, e foarte multă publicitate pentru suplimente alimentari pe posturi de televiziune, radio și toate acestea. Și da. nu se face pentru, publicitate pentru ceea ce este necesar. Da, mă rog, publicitatea la medicamente. Înțeleg ce spuneți, dar să știți că publicitatea la medicamente pe rețetă nu se poate face legal. Astea sunt așa numitele OTC-uri over the counter. Pentru campanii pentru a informa, informa oamenii că ce este necesar pentru copiilor. Așa că... e, dar ați ascultat-o pe să știți, da, dar e dificil. Ați ascultat-o pe doamna care a intervenit mai devreme și care a spus că a petrecut ore întregi vorbind cu medici diferiți ca să înțeleagă da ce efecte are imunizarea sau dacă trebuie să facă imunizarea pentru copilul ei Probabil sau nu. E o chestie de responsabilitate care... și a fiecăruia. E foarte greu să faci o campanie de informare pe un post de televiziune sau un post de radio, că durează mult și sunt termeni științifici. Dar cred că e responsabilitatea noastră a fiecăruia dintre noi să înțeleagă că trebuie să-și aleagă corect sursele de informare în astfel de cazuri. Că nu te poți... Nu, nu. Adică ideea că primești informații de la un nespecialist este greșită în sine. Adică nu știu dacă te duci uh, să-ți spună uh, un uh, vecin agricultor cum să-ți repari mașina. Sau să-ți spună, nu știu, un jurnalist cum trebuie să torni betonul când îți faci o casă. Asta nu-i face-o. Eu nu mă pricep, nu pot să-i spun cuiva cum să-și toarne betonul ca să-și facă o casă în care să locuiască în de zile și în care să reziste la un eventual cutremur. Mi s-ar părea o aberație. Monica, bună dimineața! Bună dimineața! Bun. Am și eu doi copii și să la fel strâiesc. ca doamna dinainte, am vrut să fac imunizare. Am mers la mea Ia... Alo, da, să da, știți da, că din păcate pierdem semnalul. Alo? m auzi? Da, da, o să te rugăm să stai într-un loc ca să. Da, stai la, stai <laughs> la geam. Stai da. te... da, la geam, da. da, ar fi să sau la geam. Da, nu îmi pare rău, nu se aude. Să român, am pare rău. Domnul Da. Eu zic să ne oprim aici Acum știi cum e N-am încercat să-i convingem pe unii să facă într-un fel Și pe ceilalți altfel în dimineața asta Ba da, ba da Eu încerc să le spun întrerup. Eu am vrut doar să văd ce zic ascultătorii Europa FM și cum se informează ei Atunci când iau decizia vis-a-vis de Facem sau nu facem vaccin Pentru copilul nostru Eu încerc să conving lumea să se informeze Din surse autorizate și de specialitate atunci când iau o decizie într-o chestiune de viață și de moarte. Adică asta da, încerc să le spun oamenilor, să facă asta și să-i conving. Nu vă mai uitați în gura proștilor sau oamenilor care nu sunt de specialitate sau habar n -au despre ce vorbesc de fapt, dar cred că le știu pe toate. Teoria conspirației nu e credibilă tocmai pentru că explică totul. Vorbiți cu specialiștii și luați o decizie în cunoștință de cauză. Aș vrea doar să mai adaug că de fiecare dată și cred că și Luca e de acord cu mine și Ioana care a plecat și încercăm să dăm de Ministrul Sănătății, dar nu reușim să facem lucrul ăsta la această oră. Uh, ca da. să aflăm de ce, noi, eu sunt curios de ce nu există vaccinurile alea pe piață și o poate domnul ministru cineva. Da, în ceea ce mă privește am luat de fiecare dată decizia în discuția cu un medic și cred că lucrul ăsta m-a ajutat cel puțin în a luat decizii corecte pentru Alexandra. Mulțumim tare mult pentru mesaje, pentru telefoane. 8 și 29 de minute, continuăm.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 Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în alta parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai smartphone Samsung S5 Mini cu procesor quad-core, cameră foto de 8 megapixeli, 4G și reducere 250 de lei la numai 949,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. de toamnă cu prețuri mici. La Carrefour pe 22 și 23 septembrie ai medalion de somon la 36,99 lei kilogramul, ceafă de porc dezosată la 13,99 lei kilogramul și 15% reducere la gama de balsam de rufe. Carrefour, pentru o viață mai bună! Let's go!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 Te gândești la cum va arăta viitorul copilului tău? Ajută-l să-și creeze unul mai bun, oferindu-i primului computer. Laptopul 2-in-1 Lenovo Mix 310 cu procesor Intel Atom este disponibil la doar 999 de lei și 90 de bani în magazinele Altex și pe Altex.ro Vino să descoperi în avantpremieră în România cele mai noi modele Renault, Megan Sedan și Megane Estate.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 games with my heart europa fm șămăi bună muzică FM 8:41 de minute, vă spunem bună dimineața, pentru că e tare bună, dar dimineața de mâine va fi și mai bună. Și ce facem mâine, Vlad? Dăm un iPhone 7 A, Plus. Asta este! Mâine dimineață dăm un iPhone 7 Plus, așa că dacă wow. vreți să vă înscrieți în cursa pentru un iPhone Plus, trebuie să intrați pe site-ul europafm.ro, găsiți în paginile site-ului ascunse totul de ce uh, codul indicii. Așa? Indicii, asta că nu venea. Deci vă trebuie indiciul. Căutați indiciul Pac. de astăzi, îl puneți într-un sms cu tarif normal și îl trimiteți la 1769. Scrieți deșteptarea și indiciul de astăzi. Trimiteți un sms sau cât mai multe, câte vreți voi. Detalii chiar acum pe europafm.ro. Grăbiți-vă mâine, dăm telefonul. Despre geaba de hață, ăsta, What? Gabriel Oprea. <laughs> Să ne ocupăm un pic de domnul Oprea. După cum știți, a fost salvat de colegii din Senat. Da, care... de deci Senatul a stabilit o premieră pentru prima dată. Au făcut multe ticăloși parlamentarii. De data asta pentru, au făcut scut. Dar pentru prima dată au ascuns un suspect de omor. Deci au interzis justiției să ancheteze, nu să-l condamne, să încheteze cazul uh, morții polițistului Bogdan Gigi, în care existe... domnul opre este suspect. Și au făcut-o de la cel mai înalt nivel, că am văzut înregistrări cu domnul Tericianu care e numărul 2 în stat, da. nu? Domnul Tericianu a votat, votat pentru potriva justiției. Poate da. are motivele dânsului să interzică justiției ceva. În fine. Deci domnul Oprea a fost salvat prin vot. Între timp, domnul Oprea a simțit nevoia să facă o serie de precizări pe pagina sa de Facebook și zice așa, și aș vrea să citez, peste doar câteva luni, zice domnul Oprea, mandatul meu de senator se încheie, uh -huh. peste doar câteva luni, așa zisa imunitate nu va mai exista, iar cazul își va urma cursul normal în justiție. Băi, ce om! Știi? Deci, Apreciez sinceritatea. Da. Deci, da. Deci, pe scurt, domnul Oprea spune că după alegeri, că dânsul nu mai candidează, asta se subînțelege de aici, deși nu spune clar că nu mai candidează. Uh -huh și spune că după alegeri nu va mai face parte din nou Parlament. Prin urmare, zice domnul Oprea, nu va mai avea nici imunitate parlamentară și ar putea fi anchetat. Afirmația lui Gabriel Oprea este adevărată doar până la un punct. Și asta am făcut fact-checking. Victor Marin a investigat cazul, a vorbit cu experți în drept constituțional și are informații pentru noi. Fostul ministru da, nu va mai avea imunitate odată cu încheierea mandatului, așa că va putea fi anchetat fără aprobări speciale pentru o faptă care ar avea loc, de exemplu, în februarie 2017. Anul, după ce deci, după ce termină, uh -huh. nu mai are. Deci pentru ce urmează, nu mai are imunitate. Pentru ce a fost, e altceva. Situații complet diferite pentru faptele care s-ar fi petrecut pe vremea în care Oprea era ministru, căci în acest caz, imunitatea se aplică, nu e așa, Retroactiv. Deci nu era doar simplu parlamentar, a fost și ministru în perioada când da. despre. Și aici intervine tot legea legea răspunderii ministeriale au are uh -huh. protecție și Victor Marin a stat de vorbă cu Radu Carp, expert în drept constituțional, care i-a spus așa. În momentul în care încheie funcția, începe să funcționeze răspunderea ministerială. E un tip de răspundere care se aplică minișilor în funcție și celor care s-au aflat. În funcție. Pentru miniștrii care au fost în funcție, sesizarea se trimite către președintele României. Opa, deci, a, practic, a, ajunge au, au pasat. Asta la e pasă. mână. Da, e pasă la domnul Iohannis. Deci DNA ar putea reîncepe ancheta privind moartea polițistului Bogdan Gigina, dar chiar și așa, anchetarea are nevoie de aprobarea președintelui României și DNA trebuie să aducă noi probe în acest dosar. Deci, domnul Oprea Zice el ceva pe Facebook, dar are grijă să nu spune întreg adevărul nici de data asta. Fact checking la Europa FM probabil că dacă îl vom întreba pe. Uh, cum îl cheamă? Președintele României. Cum îl cheamă? Președintele României. Are despre treaba asta, Citezi, el o să răspundă cam așa Da. Domn președinte, nu putem să tăcem prea mult că intră muzica automat. <laughs> da. Dar cam eu... putea fi. Da. Este un. știi ce e la un iodler? Da? Ce e la un iodler? Un yodler este un neamț care cântă iodlere. Și știi să faci iodlare? Nu știu, domnul Iohannis face, da în tăcere. Adică face un, yod, este un Domnul Iohannis este un yodler mut. Credeam că de provoc să faci un iodlare. Tu încerc încerci să nu cânti pot. pe aici, pe acolo. Da. Ar fi fost interesant. Da, putem să dăm, de exemplu, puțin la următoarea intervenție, dam nițel de iodlini ca să arătăm ce înseamnă. Iodul, iodul, iodul. Uite, vă iodul, iodul, iodul. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. <laughs> Mircu spre joi, mă iubesc până la ce înapoi, 2-9 mai târziu. Mm. Nu putem să zbori sau să mai fii. O la minut, o scrisoare și atât, nimic mai mult, scria negru pe alb. Adios. Ce dacă durerea a venit Și nu mai pleacă Lasă-mă să mor Dacă durerea a venit și nu mai pleacă Dacă nu pleacă nimeni, 8 48 de minute, dacă am vorbit mai devreme de cazul Oprea Gigina, să spunem că după ora nouă avem judecata de joi cu Cristian Tudor Popescu, care se referă fix la subiectul acesta. La acest cazul Oprea Gigina. Da. 8 48 Bine. de minute. În continuare încercăm să dăm de cineva de la Ministerul Sănătății. Suntem curioși după discuția pe care am avut-o în această dimineață cu ascultătorii Europa FM, să vedem dacă... Putem afla de ce nu există vaccinuri pe piața din România. Lucrul ăsta nu da. se întâmplă acum, că s-a întâmplat pur și simplu. Eu spun, să fie ce un pur... Caz special. Eu spun ce Ministerul Sănătății nu poate spune. Pentru că este... e vorba de miserupism. Mm -hmm. De asta. Asta este explicația pentru care nu se ocupă oficialii de acolo. De fapt, sunt funcționari. Știi cât de greu e să dai afară un funcționar public? Da. Allo? Îl avem la telefon pe uh, domnul Domnul Laurențiu Colintinanu, purtător da. de cuvânt la Ministerul Sănătății Bună dimineața! Bună dimineața! Do mulțumesc frumos pentru telefon. Da, mulțumim că ne-ați răspuns. Domnul Colintinanu um, Noi am vorbit cu mulți ascultători în dimineața asta care spun că și-au vaccinat copiii cu foarte mare eforturi pentru că nu se găsesc vaccinuri în România sau au avut nevoie de pile, cunoștințe și relații pentru asta Care e situația? De ce anume nu se găsesc vaccinuri în România? Depinde de care vorbim. De fiecare dată trebuie să facem o trebuie să facem o diferențiere și asta sunt niște lucruri pe care pe anumite pe anumite vaccinuri le-am comunicat și public. Da. De exemplu, pe vaccinul Hexavalent, dacă vă ceți aminte, Ministerul Sănătății a fost obligat să rezilieze contractul cu distribuitorul pentru că acesta pur și simplu nu putea să-și îndeplinească obligațiile contractuale. Mă rog, fiind într-o situație dificilă, asta nu e neapărat de interes public, firma nu, pur și simplu nu putea să cumpere vaccinurile și să le furnizeze Ministerul Sănătății. Uh, contractul pe Hexavalent s-a semnat, este deja în procedură de livrare prin uniform, pe, pe procedură de urgență și urmează ca în termen de maxim 10 zile să fie distribuit vaccinul la DSP-uri și apoi la medici. Bun, și problema Dacă... asta, mă scuzați, dar problema asta da, da. cât a durat? Adică... Problema cu vaccinul hexavalent? Da. Problema cu vaccinul hexavalent a fost, cred că pe o perioadă de 3 luni de zile, ceea ce înseamnă Ministerul Sănătății s S-a apucat să o rezolve cu destul de mari eforturi, cam imediat după, după începutul mandatului ministrului Băculescu. Am înțeles. A, ar din, eu... din informațiile pe care le da, ar trebui o. O procedură adevăr, accelerată o să... pentru astfel de situații? În, în, pentru hexavalent, și mă refer fix la el în acest moment, la el în acest moment, s-a accelerat procedura cât s-a putut. Okay. Dacă, dacă îmi permiteți să completez, da, ar trebui o. Da, ar trebui o cu totul altă procedură. Și exact la lucrul acesta se lucrează în acest moment. E una din prevederile proiectului de legii vaccinării care va fi pus în transparență decizională și după aia înaintat Parlamentului în termen de, aș spune, maximum două săptămâni, conform ultimelor date pe care le am. Mm. Iar proiectul acela, printre altele, un lucru care a fost deja comunicat, conține obligația statului român asumată de a avea la orice moment deci dacă în dimineața aceasta dumneavoastră sunați la Ministerul Sănătății Ministerul Sănătății trebuie să, să poată să vă răspundă în orice moment am vaccin din orice tip pe minimum un an de zile de acum încolo în stoc singura, care... singura problemă este cu vaccinul hexavalent? Nu, a mai existat o problemă pe care am, am explicat-o ieri cu vaccinul BCG Uh, vaccinul BCG a fost uh, întârziat, uh, din păcate, la achiziția pe autorizația de nevoi speciale uh, Din cauza unor modalități diferite de calcul la preț uh, În ziua mai precis de alaltă ieri a fost uh, depășită uh, această problemă în funcția uh -huh. De ce să nu o spunem pe numele ei și și acest vaccin intră în, în procedura finală de achiziție. Când spuneți că eu... Deja în România Am și înțes. urmează să fie scos din depozite. Dacă mă întrebați a -a... de da, vă rog. O, o secundă doar. Dacă mă întrebați de ROR, de vaccinul împotriva rugiolei, de exemplu, că este subiectul arzător al zilei, vaccinul ROR din, din tapele de care dispun nu a avut probleme majore în ultima perioadă, iar la momentul la care noi vorbim, în circulație, din luna iulie, se află 380.000 de doze, care sunt mai mult decât acoperitoare. Practic, dacă luați o generație de copii de un an, când se face primul vaccin și o generație de copii de șapte ani, când se face rapelul, în mod normal, conform calendarului, ar trebui să acopere această cantitate ambele generații, de un an și de șapte ani, dacă le-am vaccinat pe... Da. pe toți în același. Are Ministerul să-și reproșeze ceva în privința comunicării publice în chestiunea campaniilor de vaccinare? Sigur că da. Sigur că da. Și am spus-o și public ieri. Este nevoie de o informare mai... Nu știu cum să spun... mai eficientă, mai largă, iar la o campanie de informare pe beneficiile în general, ale vaccinării, nu neapărat pe fiecare tip, că împotriva împotriva șase tulpini, arujeole, etc., dar, în general... Uh, sigur că da, are și intenționează să corecteze uh, în uh, momentul lansării în transparență a proiectului legii vaccinării. Deja se lucrează la okay. o campanie de informare de, aș spune, o lună de zile e, e în lucru Am această înțeles. temă Bun. și va ieși și ea cât de curând. Bun. Dar da, este nevoie de mai mult uh, și da, fiecare, uh, fiecare dezbatere și fiecare posibilitate de a transmite acest mesaj cu ajutorul dumneavoastră și a colegilor din TV, presă scrisă online, e mai mult decât binevenită și noi suntem recunoscători. Bine, vă mulțumesc foarte mult, așteptăm să vedem cum va arăta campania asta de vaccinare. Eu îmi amintesc acum câțiva ani campania de informare privind vaccinarea anti-HPV, deci împotriva cancerului de coluterin. A fost un eșec, a fost o catastrofă, nici măcar un eșec, Rata de vaccinare a fost, cred, pe la 4%, în timp ce în țările din vest depășește 60-70%. Da, mulțumim foarte mult, Laurențiu Colintinianu, portător de cuvânt la Ministerul Sănătății. Știi momentul acela când Africa poți cumpăra haine de la super branduri la jumătate de preț? Ei bine, acel moment va fi sâmbăta aceasta de la ora 10 la The Art București, din strada Uranus 150, lângă piața de flori. Scuză-mă că intervin, dar tu știi momentul acela când Africa poți vedea o emisiune la radio? Ei bine, acel moment va fi tot sâmbăta aceasta de la ora 12 la The la festivalul de shopping Happy is Free. și tu cu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cool, să stăm la o cafea și să ne distrăm live alături de în emisiunea La Radio. Half is free, festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM.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 Trăiește fresh! Peste 380 de modele de televizoare să ai de unde alege. Toate pentru tine în magazinele Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro. Acum ai reducere de până la 40% la produsele audio-video Samsung. Alege televizorul Samsung Full HD cu Media Player USB, diagonala de 101 cm și CI Plus la numai 1399 de lei.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 720 de grame la doar 3,49 lei. Îți aduc săptămâna asta extra puncte bonus. Strângele și vinul la Penny sau XXL, să iei plușurile vita plușurile O Ofertă valabilă în perioada 21-27 septembrie, în limita stocului disponibil. Penny, știi ce le place?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 Nicăieri nu e mai bine ca acasă Așa că al șapte la coș gratis Te așteaptă din nou la Bila Să-l iei și poate să câștigi și șase ani De cumpărături gratuite Toate drumurile duc la Bila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 Practicăr are o ofertă atât de bună de nu ți vine să crezi. Mașină de găurit cu percuție 500 de W include cutie și set scule de mână la doar 89 de lei. Grăbește-te, dar să nu mai zici că vreau să prind și eu oferta.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 la C&A beneficiez de 20% reducere la toate articolele pentru copii. Haine de calitate, articole esențiale și prețuri accesibile. Numai până duminică, 20% reducere din prețul afișat la toate articolele pentru copii. Numai la C&A.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 Până pe 5 octombrie, ai Black Promo la Carrefour, cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Ai aspirator cu sac Dirt Devil la 269,90 lei și LED HD Smart LG, diagonal la 80 cm, la 1149,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună! Ah, masaj. Îmi plac scaunele cu masaj. Mai stau puțin în mașină. Mai ți minte când aveam scaune cu masaj la fiecare groapă? Schimbă clasa și bucură-te de un Opel Astra cu dotări premium. Ai până la 600 de euro extra discount prin programul Astra Trade-in. Detalii pe opel.ro și la distribuitorii autorizați Opel. Zebra are dunci și se găsește în Africa. O, se găsește și pe stradă. Cei mici sunt mereu atenți la ce învață. Te invităm să învățăm cum să traverseze corect și ce să facă preajma unei străzi. Lidl și Poliția Române dau verde la educație pentru circulație. Sâmbătă, 24 septembrie, de la ora 11, în parcările magazinelor Lidl. Detalii pe lidl.ro Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, 9 și 3 minute. Ioana Brusor, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, abine v-am găsit la știrii mai plouă astăzi la munte și pe arii răstrânse în restul teritoriului, iar în zona montană înaltă precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse în țară, între 13 și 21 de grade, cu 19 grade maxima în București. Ioana Băsescu s-a prezentat în această dimineață la Direcția Națională Anticorupție. Potrivit unor surse judiciare, Fica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu a fost citată pentru audieri într-un dosar vizând fapte de corupție. De profesie notar, Ioana Băsescu s-a prezentat la sediul DNA alături de un avocat și nu a vrut să dea detalii despre această întâlnire cu procurorii anticorupție. Vă reamintesc că în primăvara anului trecut, parchetul general a anunțat că Fica fostului președinte are calitate de martor în dosarul Nana, în care procurorii închetează afacerea cu terenuri din județul. Călăraș. În această cauză sunt cercetate 11 persoane. Agenția News.ro amintește de declarațiile făcute aseară de fostul președinte într-o emisiune la România TV. Rean Băsescu a lansat acuzații dure la adresa șefei DNA, Laura Cădruța Chioveșii, acuzând-o că a format un grup de procurori care se va ocupa de arestarea uneia dintre fiicele sale. Primăria Capitalei a decis, va înființa administrația clădirilor cu risc seismic, o instituție care se va ocupa atât de expertiza tehnică, cât și de lucrările de reabilitare. Nu se știe însă când își va începe activitatea noua structură, cum va funcționa și câți angajați va avea. Proiectul va fi gata abia peste 60 de zile, iar din acest motiv, consilierii din opoziție au refuzat să participe la vot. Florentina Mihaița a urmărit dezbaterile de ieri din Consiliul General. În București, numai 2600 de clădiri din peste 114.000 au fost evaluate la începutul anilor 90 din punctul de vedere al riscului la cutremur. 180 de imobile sunt într-o stare foarte proastă, fiind considerate pericol public, a precizat Vasile Gherasim, consilier personal al primarului general. El a spus că primul pas pentru pregătirea în caz de cutremur ar fi crearea administrației clădirilor cu risc seismic. Am cutremur de gradul și așa cum a fost cel din 77, 50-70 de clădiri se vor propuși. În jur de 2600 vor fi afectate nu suntem la ora asta foarte bine pregătiți pentru așa ceva. Consilierul PNL Ciprian Ciucu s-a plâns că primarul general propune aprobarea unui proiect de principiu. Ce atribuții va avea această nouă structură? Cum va fi finanțată? De altfel, Geta Drăgoi, director al Departamentului Resurse Umane din Primăria Capitalei, a spus că proiectul va fi gata abia peste 60 de zile, ceea ce a atras noi critici din partea liderului Uniunii Salvați România, Nicu Șordan. Dumneavoastră ne propuneți azi o foaie de hârtie fără valoare juridică. La final a intervenit primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Noi trebuie să facem ceva acum și trebuie să ne dăm un acord de principiu ca să putem să avem această inițiativă votată în Consiliul General. Nu mai dați din cap. Ceea ce facem aici este absolut legal. Proiectul a întrunit 29 de voturi pentru și 6 împotrivă. În câteva săptămâni vom afla în ce condiții vor fi eliminate vizele de Canada. Pentru cetățenii români, țara noastră s-a arătat dispusă să susțină acordul comercial cu Canada, dar înainte de aceasta așteaptă clarificarea problemei vizelor. Aflat la New York la adunarea generală 1, premierul Dacian Cioloș a avut o întâlnire cu omologul său canadian. Șeful guvernului de la București spune că lasă la latitudinea părții canadiene să anunțe modalitatea în care se va rezolva această chestiune. Am vrut să văd cum progresează pregătirea pentru eliminarea vizelor pentru călătorii scurte turistice pentru românii care doresc să călătorească în Canada și vreau să vă spun că sunt optimist cu informațiile pe care le-am primit de la premierul Trudeau. Cred că în câteva săptămâni vom avea un răspuns mai concret. În elveția Deputația a aprobat o lege care le oferă cetățenilor țării prioritate la angajare în fața imigranților. Specialiștii susțin că este un compromis menit să păstreze tratatele economice cu Uniunea Europeană, reducând în același timp presiunea exercitată asupra pieței muncii de străini. Planul adoptat de Camera Inferioară a Legislativului favorează elvețienii, inclusiv cetățenii europeni care au reședință în Elveția pentru locurile de muncă disponibile. Camera Superioară a Parlamentului de la Berna se va pronunța asupra acestui proiect în decembrie. Peste 2 milioane de străini adică un sfert din populație, trăiesc în acest moment în Elveția. Știrile se oprezi deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! CSU Craiova a marcat în minutul 95 golul victoriei 1-0 în deplasare la fece voluntari. Starul oltenilor Andrei Ivan a înscris la ultima fază a meciului, iar antrenorul Gheorghe Mulțescu a spus că echipa lui merita golul, fiindcă a dominat copios. Craiova este a doua în clasament și s-a apropiat pentru moment la 3 puncte de steaua. Într-un alt meci jucat aseară în etapa a noua, Fece Botoșani a câștigat cu 2-0 pe terenul Concordiei Chiașna, Golovca și Vajvari au marcat în repriza secundă. Astăzi sunt programate ultimele 3 partide ale rundei, Gazmetan poli Politimișoara, ASEA, Târgu Mureș, Astra Giurgiu și steaua CFR Cluj. Luca Pastia, mulțumim pentru știrile din sport, avem judecata de joi peste doar câteva minute, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu alături de noi și nu uitați, dacă intrați acum pe europafm.ro, puteți câștiga mâine dimineață în deșteptarea un iPhone 7 Plus.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 Things in life, like when and where we didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love up my relate to our The sun. We couldn't wait for night to come to him.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 Summer Long Kids Rock la Europa FM 9 și 12 minute. Mi-aduc aminte că acum, când doi ani sunt, de când 3 ani, de când ți-am dat telefonul ă, premiul la radio? Cam așa, cred că s-a câștigat mai ușor, uh, mai greu, pardon, asta vreau să spun, că lumea s-a chinuit atunci să facă adopții de pregă, da. da. Însă acum e mult mai simplu, intri pe europafm.ro, găsești indiciu în paginile de pe site, un indiciu format din câteva cuvinte sau un cuvânt, îl pui într-un SMS unde scrii deșteptarea indiciu respectiv și îl trimiți la 1769 SMS cu tarif normal, un SMS sau mai multe ca să ai mai multe șanse de câștig, iar mâine dimineață, dacă te sună trebuie să răspunzi la telefon ca să câștigi un iPhone 7 Plus. Așa că vă așteptăm pe europafm.ro Și vă așteptăm și puțin mai încolo pentru vacanța la munte. Mai știi parola? Da. <laughs> Data da, asta, da, da. Da, o știu. Pot să zic? Uh, nu. Ok. Uh, din câte litere e? 3. 3. 3 litere. Hai că știi, l-am verificat. Am vrut să văd doar dacă șerce minte. Bine. 9 și 13 minute. Deșteptarea Europa FM E joi, judecata de joi, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu alături de noi. Nu e prima dată când Parlamentul, cu puterea pe care i-o dă această Constituție, pune piedică justiției și nici ultima. Dar, în cazul Oprea Gigină, nu mai e vorba de corupție, de furt, de șpagă, ca la de ponta, șova... Udrea, Ghiță și compania. E vorba de moarte de om. Ce face justiția? Care e rolul ei în stat? Face dreptate? Nu neapărat. E posibil ca instanțele până la cea supremă să greșească, să nedreptățească și asta să se dovedească în timp. Spune adevărul? Nu neapărat. E posibil ca magistrații să facă fals și us de fals în modul de a judeca pentru a da o sentință strâmbă. Prima funcție a justiției, alta decât a fi proprietară a dreptății și adevărului, e aceea de principal stabilizator social. O hotărâre judecătorească poate fi nedreaptă, dar e mai bună decât nicio hotărâre. Sentința viciată poate fi contestată până la instanțele internaționale, se pot aduce noi probe, procesul poate fi rejudecat. În vreme ce, absența actului de justiție duce la anomie, anarhie și, finalmente, haos. Pe scurt, justiția a fost inventată de societatea umană ca să nu se mai rezolve conflictele dându-ne în cap unii altora până când unii cad, și alții rămân în picioare. De aceea, când zisa justiției este suspendată din funcție, cum a făcut Senatul României în cazul acuzației de ucidere din a tânărului polițist Gigina de către fostul ministru de interne Oprea, reacția socială este ieșirea în stradă. Nu știu câți dintre cei mobilizați pe Facebook vor veni astăzi la protest dar am văzut nenumărate postări violente în care se spune că parlamentarii ar trebui scoși în șuturi, luați cu pietre, băgați cu toții la pârnaie, ba chiar executați. Eu însum mărturisesc că nu tresc sentimente nu tocmai creștinești pentru cei 73 de senatori puși să distrugă amintirea lui Bogdan Gigina, căci fără justiție se poate spune orice despre el că o fi fost prost de dădea în gropi, chior, părăsit în amor, repet, a nu știu câta oară în ultimii doi ani. Dacă tot a înființat o comisie multipartid pentru proiecte de țară, nu vrea domnul președinte Iohannis să înceapă cu primul proiect al unei țări, Constituția? Să facă din ea legea supremă pentru toți? Nu pavăză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 Pust, mâine va fi, azi este cea mai fresh zi. Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi. Profită de prospețina zilei de azi. Kaufland are pentru tine oferte fresh. 15% reducere la toată gama de produse brand al și 25% reducere la toată gama de deserturi Müller. Orez griș cu lapte budincă. Caufland. Este fresh! Cumpărăturile pentru toată familia îți aduc pluşuri pentru cei mici. Persil, detergent gel 11 litri, diverse sortimente la doar 52,45 lei și bucătăreasa, pastă de tomate 720 de grame la doar 3,49 lei, îți aduc săptămâna asta extra puncte bonus. Strângele și vinul la Penny sau XXL să-ți iei pluşurile VitaForce. O ofertă valabilă în perioada 21-27 septembrie, în limita stocului disponibil. Penny, știe ce le place!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 cu 3 capace de Holsten Pilsner 2,5 litri pet, și primești garantat o dosă la 0,5 litri. Intra pe holstenpilsner.ru și află care sunt magazinele participante în promoție. E ca să consumi Holsten Pilsner în mod responsabil. Alo! ia zi, cum a fost? E, cum să fie? Am intrat, am semnat contractul și mi-a dat 50. Permite-mi că vine la alții și mi-a mai dat 50. Mamă, da.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 Selgros îți face viața mai ușoară cu electrocasnice la prețuri spornice. Între 22 și 25 septembrie, vino la Selgros pentru că ai 20% reducere față de prețul de la raft la achiziția oricărui electrocasnic Arctic și Beco, cu excepția articolelor aflate în alte promoții. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți!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 Dar era deja închis. Vino la Tedeman și-ați radiator aluminiu J600 la doar 31,99 lei pe element. În plus, până pe 5 octombrie, ai 20 de rate cu 0% dobândă pentru cumpărături de minim 2000 de lei prin card de credit bere de finanț de Dalin Magazine. Tedeman, dedicat planurilor tale.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 Que sé que sueñas con poderme ver, mujer, que vas a hacer? Decidete a ver, si te quedas o te vas, si no no me busques malas. Si te vas yo también me voy, si me das yo también te doy mi amor, bailamos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 Cuando me voy si me das yo te doy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 Eu quero acabar Este sufrimiento Que te hace llorar Enrique Iglesias, Duele El Corazon 9 28 de minute rămăsesem datorului Vlad cu un uh, Yodler Da, am avut o discuție yodler. aici care era treaba cu yodler Că eu am zis că domnul Iohannis este ca un Yodler mut <laughs> Bine, Acum și avem Yodler-ul Ce e un Yodler Nu o să înțelegeți cum vine asta cu domnul Iohannis La noi în se dansează, deja. Și merge el pe munți, așa, știi că asta face Iodlăru Merge pe munți cu Spielhosen Și nu s-o președinte În pantalon scurt, salopetă, știi cum sunt ea, da? Cu breteluțe, da. așa Și cu pălăriuța aia în vârful capului cu pană Și cam albă Bocăncei și, -ă, și ciorapi al până sub genunchi Și face Iodl, Nu Îl și imaginez pe domnul președinte, iau -s. Da Așa face, da soare. Este exact așa numai că e mut Asta este o <laughs> diferență În oh, rest, da. la fel Știi că am găsit și iodlerițe uh, pe internet <laughs> Sunt <laughs> convins că ai găsit Ele sunt ușor mai așezate <laughs> Mă rog, și de aici încolo... Aine fine, da. Germania face viață. Bine. Foarte și acum, frumos. în mod firesc, după ce am vorbit despre iodlerul Mut de la Cotrocen, mergem Ai pentru o, o știre la Sibiu. Da, ah, cu <laughs> La Sibiu, de unde a venit ieri fotografia care a nebunit internetul și s-a viralizat pe tot Facebook-ul românesc? În fața secției de poliție de lângă centrul vechi, pe locurile de parcare ale poliției, era parcat un cal. <laughs> un cal putere. <laughs> un cal. Era chiar un cal, cal. Cal adevărat, parcat, deci foarte tare era mașina de poliție, siguranță și încredere, după care parcat calul care stătea și aștepta. Deci ce se întâmplă? Auzi că a luat și el sirene? <laughs> nu, poate în spate una. <laughs> Mai cu bași. <laughs> în funcție de ce mânca. <laughs> deci ieri prin Sibiu a apărut în plimbare un cal. Și s-a plimbat tagale, naca, nu, tropa, tropa, tropa, tropa, cos de alfa prin tot uh, centrul orașului. Sibiu, nu? Da, oamenii i-au dat de mâncare mere, cu l-au mângâiat, pâinică și până la urmă a venit poliția și l-a arestat. <laughs> pe cal? Da, pe cal, păi de ce? păi se plimba așa fără autorizație cei manifestații asta de indisciplină în Sibiu, ai nebunit, acolo așa lucrurile acum. sunt cu el, în regulamentare și toate fotografia asta a, a, cum ziceam s-a viralizat și în cele din urmă a apărut și proprietarul un domn cioban de lângă Sibiu ce? Știm, la Sibiu, da? De unde sunteți cu brânza? De la Sibiu. Deci, domnul Cioban s-a plâns că animalul scăpase din ogradă și a fugit la oraș. Și a luat și o amendă de 3000 de lei pentru că, de ce anume, calul nu avea microchip conform legii. Și n-au putut să-l identifice. Încerc să fac legătură între cal și prinze, dar nu reușesc. Deci <laughs> I'm gonna be with you and no one's gonna be 35 de minute, mâine cred că tot cam pe la ora asta dăm un iPhone 7 Plus. Visul oricărui posesor de gadget din România. Să-l dea. Eu am părțit-o. Să-l ia. L-a da. dat. Băi, dar dat o vichitură. La Serios, specific, ai nu... dat un iPhone 5. Cine mai are iPhone 5 acum? Serios? Ciprian. Bine, avem un iPhone 7 Plus mâine dimineață Intrați pe europa.fm.ro dacă vreți să aflați cum faceți să intrați în trageri la, la sorți. Acum însă Bine. Vă trimitem la munte, la Predal 0372069 Primul dintre voi care intră în direct Și știa parola la concurs câștigă premiul Da E simplu Ia. Ia să vedem vei cine știe parola la concurs? Alo? Alo? Valentina, Bună dimineța, Valentina Bună dimineața Care este parola? Bună dimineața De unde ești? Ah. De unde sunt? Da Din Ialomita ah. Din Ialomita Valentina Parola la concurs este... Urs, urs, oh! urs. Bravo, ah, Valentina, felicitări! Pleci la munte, concurs. la Predeal! Foarte frumos! Ura, ura! Cu cine pleci? Ura, ura! Cu soțul! Cu soțul, perfect! El, el, el cu ce-a greșit <laughs> Nu mai, de ce mă? Ai, mă, e nebunit Nu, te tachinează, nu prea știe cum, dar de fapt te iubește Însă cred că ești ascultătoarea lui 9 și 37 de minute reunesc cu noi Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 41 de minute. Am avut pink la Europa FM și am stabilit deja parola pentru mâine. Câștigați o vacanță în deșteptare, o vacanță la munte, ascultând Europa FM după ora 10. Ce te uiți la mine? Să dacă ai burtă sau nu. să chem deși pe o notă optimistă un nou studiu al cercetătorilor turci. De data aceasta wow. demonstrează că bărbații cu burtă mm. sunt cei mai buni în pat bărbații cu burtică sunt cei mai buni. În sensul că dorm liniștit. Contrar păreri generale a femeilor, da? Bărbații cu burtă sunt foarte buni amați. Auzi? Oțule, <laughs> ce faci, mm. burticel? <laughs> Iar... Iar nu ne-au chemat și pe da. noi la studiul asta să... Păi ce, noi le ridicam media mult prea mult. <laughs> da. Studiul este realizat de cercetătorii de la Universitatea RGS din Caizerii, cred. Bărbații supraponderali sunt foarte rezistenți. Asta e dacă joci pe teren propriu, când ești regele patului, ai Aici. și avantaje. Da. Da, de ce explicația științifică arată că grăsimioara de pe burtica, dacă nu se spune grăsimea de pe burtă, nu zicem normal. de ce de pe burtica bărbaților conține un hormon numit estradiol care este responsabil de performanțele sporite. Așa că mă bucur. <laughs>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 We'll be right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 Maybe we're Blue, Perfect Strangers, la Europa FM, de ceas mai avem până la ora 10. La Vaslui a fost săltat la un moment dat un instructor auto. Ce aveau domnul? Domnul Cristinel. Cristinel. Cristinel, ce vă spune Coman Sărăcu? A făcut trei luni de arest, e în arest la domiciliu și mă rog, a început procesul, e acuzat de și. A explicat judecătorilor de ce a luat el bani de la elevi. Așa. Pentru că nu știau să scrie și să citească și ca atare s-a gândit să-i ajute. I-a pedepsit, deci, dragul el. Să... el. nu se consideră vinovat, domnului. El a vrut să le facă un serviciu o acestor oameni. Deci el era instructor auto și la el s-au dus niște oameni care voiau și ei carnet, dar habar n-aveau să scrie și să citească și a zis, ai că vă ajut eu. Și a luat șpagă ca să-i ajute săracii de ei, să le dea drumul în trafic, că dacă sunt bătuți de soartă și nu scriu și nici nu citesc, hai să le dăm drumul în trafic, acolo se învață ei. Selecție naturală. Dar Nu reușeau să obțină mai mult de 60 puncte la sală, zice domnul Cristinel, erau greu ei la minte. Unii dintre ei nici nu știau să scrie să citească bine. Și cu Așa le dai tot drumul, măi, nene, Cristinel, în trafic E pe inimă mare Da, inimă mare pentru portofelul lui Inima Unde mare, portofel se... încăpător Unde asta, la Vaslui? lui, nu? Da la că vaslui. Banii, banii vorbești acolo? Nu, uh, da, da, da lichid <laughs> Te ajută, dezleagă limba Dezleagă limba de Holograf de dimineață Banii vorbește <laughs> Mamă, ce se întâmplă, cu mine! Tot ce am știut eu s-a schimbat. Mamă, ce e rău și ce e bine! Cum mai pot avea tot ce am visat? Oh! E o lege pentru tot. Nu no poți! E un singur drum. Ascultă! Skipa. Mama je aša ušor saj kube, kde grev je sam pri meščeva. O suficientă chitare, domnul Vlad, în dimineața asta? Un bun început! Banii vorbesc că am ascultat în deșteptarea, vă mulțumim tare mult, o emisiune bună, și astăzi am vorbit despre vaccinuri, am vorbit despre cursurile pe care urmează să le frecventeze doamna ex-ministru Elena Udrea, da. am vorbit despre Yodler, păstoriță. Am dat o vacanță la munte Ne pregătim să dăm un iPhone 7 Plus Asta cu iPhone 7 nu ne-a ieșit până acum iPhone 7 Plus, dar îl dăm mâine dimineață Deci fiți atenți, dacă vreți mâine dimineață Să fiți în cursa pentru un iPhone 7 Plus Intrați acum pe europa.fm.ro Găsiți acolo toate detaliile legate De concursul nostru Hai să aveți o zi frumoasă Toate bune! Are you ready to go on a musical trip with me? Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu și Sorin Dragomir în fiecare zi de la ora 16 Ok, calm down Drum cu prioritate la Europa FM Alege să fii om și la volan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 Este 660 de incorporabile, să ai de unde alege. Toate pentru tine în magazinele Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro. Ai 300 de lei reducere la plita încorporabilă Vitro Ceramică Whirlpool cu 4 zone de gătit la numai 899 de lei și reducere de 300 de lei la cuptor incorporabil Whirlpool cu sticlă neagră și autocurățare pirolitică la numai 1699 de lei. Media Galaxy, acum ai de unde alege.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 a 21-27 septembrie în limita stocului disponibil. Penny știe ce le place! De acum îți poți alege pasta de dinți fără dileme. Noul Senzodyne Advanced Clean pe lângă ameliorarea sensibilității dentare te vei bucura de curățare avansată și prospețime de durată. Mai mult!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 Te invităm să învățăm cum să traverseze corect și ce să facă în preajma unei străzi. Little și Poliția Române dau verde la educație pentru circulație. Sâmbătă, 24.